Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi, rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulil amin nabiyyena Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomiddin Allahu jalla jalali, u falendarojmë dhe vëtëm për ti indim dhe fali akarkojmë Ubajdojmë edhe sad me lejnë Allah të zhojjal me pjesën e mbetur të asoj që kime i trejtuar në takimin e ta kaluar Generalizer, normalisht të gjithë ato që kanë të bëjnë më botën tjetër Kanë nevoj për sërime edhe më të detajzuara edhe më të thukta sa ato që ne e kemi bërë Por qëllimi është që të marëm disa informatet për gjithshme që ne me në bëjnë dobi Edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër Andaj, kemi filluar që të flasim për gjëhnimin dhe në takimin e kaluar kemi fol për besimin që duhet të kemi në këtë kryes të Allahot të Zogjel duke përfshi kështu tri parime dhe baza kryesore dhe tyre, i kem përmenur edhe emërtimet disa për e tyre nërmër e shriot të gjitha, disa nga emërtimet të gjhenimit edhe sot të të vazhdoj që të përmeni disa gjelat të përgjithshme që kanë të bëjnë me këtë vend të shëmtuar me këtë vend të denimit që Zotë Gjellë Lola ka pregaditur për gjitha ta që e kanë mëhuar Zotin dhe nuk i kanë përfilur mësimit e ti. Sej përket gjëhnimit e thashtë dhe me erit se ka shumë që farë të thuat për te. Por duha që ti them disa fjallë për te dhe për banorat e ti. Filimesht, Allahu te bareku ve teala kur i ka zbrit ajete të xhehenimit qoreisht me kas kanë filluar të tallën me ato ajete. Një formë të talljes e kam përmendur edhe në takimin e kaluar. Duke thënë se do të jemi bashkë në xhehenam, do të qëndrojmë bashkë me kategoritë të caktuara të shoqëritë ta kemi më lart. Allahu Gjellewale ka rënuar këtë tallit e tyre duke thënë Se sëtë nuk e bëndu bi juve edhe pse ini zbashkën te Por atë e në tallit një të të të të tërë Dhe juve të mata Por njerëzi që nuk i marin parasysh Fjallë të Allahu Tazogjellë Dhe nuk i marin seriosisht në simet e ti Tallit e tyre mund të arin edhe dinin këtë mas Që me këtë vend të denimit të tallinë Andaj korejshtë e me kësë ka në fëndë se edhe në qofë se është e vërte që ka përthu Teo Muhammed Se ka gjëhlem dhe dhe dhe të futëm i ja atje, ne dhe të bëjmë i bashkë dhe dhe dalim për ti Dhe të dhe të bëjmë i bashkë, duke ndihmuar njëri tjetin dhe dhe të ikim për ti Duke menduar sa e është një vend si kurse në këtë vot në një bërgë që mund të ikim për ti Apo ja, ku e dy në që fër vend tjetër Gësë Allahu gjëllewala Ka zbita jetit duke thënë Alejha tisa ata ashar Gjëhnimin e mbajnë Dhe kujdesin për te 99 meleke E kër e kanë dëgju kërë numër Kër e shte mekës kanë thënë 99 Na i mujmë këta 911 E dhe dalëm pëj të ju Dukë mësë ditë se Qëka do tëtë një melek të të Dukë mësë kuptuar drejtë se Sa janë na e këto kërjesët Të Allahu të bare këtara Andaj Një aftën një kujdestari i gjëhenimit e që të gjithë ata që janë branda ti Mos të kenë mundësin të më poshtin e mos të lasi për në nëmëdhet Prandaj gjëhenimi ka kujdestar që eruajnë dhe gjithashtu për kujdesin për dënimin e banorve të ti Udheci si i këture me lajkeve është një melek i qojtur me alikë Të cënë e ka takuar pejgamberi sallallahu sallam Në uhtimin e ti Kër ka qenë në Isra dhe Miraj Kër ka qenë pejgamberi sallallahu sallam Në Isra dhe Miraj E ka pa në kuadrë të asaj që ka par Dhe në ka lemruar për te E ka pa një kries Me dë vërtit Që pamin e ka pas shumë të dhonshme dhe agresive I mrollur Dhe i cili si dhe i vazhdimisht rrath gjihnemit Atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pyetur Xhibrilin se kush është ky? Atë i është përgjigjë në fund të udhëtimit ka thënë, ai person që ke pa në atë mënyrë të rrap të vrasht, do të thotë, i cili me vërtetë nuk nuk buzëqeshet as nuk i ptas qehra, por është i mbrojtur dhe dhe dhe do të thotë i rrap në fytyrën e tij, ai është maliku. E kushën Maliku Ajë që zotë gjën le volë Thotë për të në Koran Se banorët e gjëhnimit dhe thunë Ja Maliku O Malik Luta Allahën e madnuar Qa të na e lehëcen një dit Nga dënimin e gjëhnem Vesh një dit thujë Allahën të kemi malet Por ajë nuk dhe të merë Parasush kërkesën t'yuna Nga se lutje banorët e gjëhnimit banor Nuk pranohat Mëndësia përnimet të lutës ka qenë këtë botë Këto e ki mundësia të pranohet lutjet Këto Luta Allah në këto që Allah me tutë për gjëhënimet Luta Allah në manuar që këto të ruan nga dhenimit i Por në qëse njerët nuk e marrin parasysh këtë mundësia dhe këtë ndërë që Allah va ka dhenë Dhe shpërfilin lutin dhe Allah Gjallahu Ala Dhe përfundojnë si pasoj e vepër e të tyre në gjëhënar Atëre nuk mirët parasysh kërkes e të tyre Gjithashtu ta që Zoti xhall Leola ka përmend për xhenimin është se ajo ka porta, po xhenimi ka porta që përmes tyre futen në to banorët e xhenimit Allah na ruajt. Aliu radiullahu anhu kur i ka shëruar këto porta, na numësh nuk e dim formën aty, nga sa është një krijes, është një vend komplet i pa i, i, i, i pa kapshëm për neve, apo nuk nuk dimë na çu duket ajo. Por spa ku janë bërë disa dhe sorsarime dhe ilustrime që spako për sa afërmi të ke mundësi të dim se për çfarë po bëhet fjalë. And i fillojmë është numri i këtyre porteve asht 7. Allahu xheloa u thot laha sab'atu abwab. Aya, doxhënë me aivan i tmerrshëm i këto 7 porta. E çka simbolizojnë këto 7 porta? Li kulli babin minhum juz'un maqsum. Allah o thotë gjdo derë E ka numën e vetë Të caktuar që për mes ti Ose për mes asaj dire Hy njerëz në gjëhenem Andaj si kurse do të klasi me të gjeneti Varsisht nga vepra E mirë e njeriët Do të futë të gjëhenet Edhe këtu varsisht nga Krimi që e ka bërë Dhe varsisht nga vepra E rënd që e ka bërë Do të ketë portën e vetë që do të futët në Në gjëhenem daliu radiale ka përmend se këto porta nuk janë të shtrirë, do të hapura, por janë një të shtresuara, njëra mbi tjetrën. Të shtresuara njëra mbi tjetrën, dhe pas sa të mbushet niveli i parë, hapet mundësia për nivelin e dytë. Po nuk është në ngritje sipër, por është në ulje e sipër të poshtë. Nga se shkollë e xhenimit nuk janë në ngritje sikur se xheneti, apo, por janë të poshtë. Andaj varsis nga krimi shkon të poshtë Sikurse në gjenet është varsis nga vepëra shkon duke ngritë Këto varsis nga vepëra e kje që shkon duke u Denu dhe duke u poshtënu Gjitha këto që janë përmende Shumë të të të të që kanë bërë me gjenimit Nuk janë imaginata Nuk janë dhe shka që Do të tëtë Sikurse për në përmene Në desë në kaluar Dhe që është përmenë sa për të të meruar, për të nga friksuar. Jo, po Zotë Gjellio Ola ka përmanër a që realisht e ka kryuar. Dhe shumë përshkime tjere që kanë të bëjnë me gjëhnimin, e që thashë nuk është që lëjmë një që të gjitha këtu spigime të i prezentuim. Ese dhe shumë të marëm spaku dishtë përgjithshme që ka të bëjnë me, me këtë pjesë të besimi tonë. Ndërso se i përket banurët të gjëhnimit, ata me d janë në një siklet dhe një një dënim të vazhduhshëm të madhë qëka do që qëka do që të shash dhe të dëgjash për ta do të shash se është në të keqen dhe në dëmin e tyne në qovë se shikojmë për shambull madhësin e tyne nga se njerëzit në botën tjetër nuk do të akin këtë madhësi që fare kanë këtë botë edhe banort e gjëhnimit do t'i zmadhënë Allahu Azojel që t'i jenë përshtatë shumë me këtë fuqit e denimit përndaj kanë ardhë spedjime të nërdozër me dëvërtit marra menëse për madhësin e madhe që e e ka një nga banur të gjëhnimit e para menot tëraja madhësi e madhe përbal tërgjë denimi e godet nga të gjitha anët ma dhja është për menëse do tëtë është një madhësi Që nuk mund të imaginoen këtëbot Më shumë se dhjetra herë me i madh Se që është njët në në kësaj vote Më shumë se dhjetra herra Me i madh Se që është njët në kësaj vote Më djekë Në disa përsh немножë Shkonë edhe thua Me te per se Qindre herra ma me i madh Se që është njët në kësaj vote Njërjarë Par LD Courtney Kër të hudhen ma gjenem Nuk umbetet pjes për e godit Kësi kur është i vogull O to Denimi madhë ka mundësit të ishpotën një piesë Por Allah i rritë Që të rritë dhe prietimi denimit Allah në ruajtë Dhe gjithashtu Kur shikon në teshe të tyre Dhe kërë a kanë tesha Sin gjenëm kanë tesha Edhe tesha që janë pregatit për ta Janë me qërim të denimit Nga se Allah u gjelën gjeral ju thot Në surëm Ibrahim Dhe në surët tjera Kur fletë për teshe të tyre Thotë Se i kanë nga katran i zi Nën katran i zi I shkrir Kur të vendoso si petk Dhe dhe të u akput lkurat Dhe u ashkrim Lkurat e tyre E të cilat Posa të shkrihen Kullëma në dhëgjët gjuluduhum Bët dëllahum gjuluden në gajraha Allah o thët Posa të shkrihen lkurat Të të coftohen Dhe të grimcuhen nga denimi dhimshëm Dhe nga prekja e këthi katranit të zi si tesh Allah hu dhe të bedelna hun gjullu dhe nga i raha Ne ua ndrojmë me lkura tira Ua japë Allah hu lkur në re Që gjithë mund li edhukul adhab Gjithë mund ta shijojnë, ta përjetojnë dhenimin Pa, pa vdekë dhe pa përfunduas një hera Gjithashtot Allah hu kurftet për ushqimin e tjune dhe për pijen Fletë për mëtë vërtetë, për subhanë Allah, për, për, për një gjendje të jetë të meru se, të jetë të rëndë. Për shemblë, ka përmenë pejgamberi sërë Allahu A.S. Se ajë që e pinë alkoholin jetë në kësaj bote. Apo, e, si këndër përgjigje të kësaj në gjëhenem, në që fëse s'ja falë Allahu dhe s'pëndodë, si këndër përgjigje të kësaj qëfarë këpatja, thotë pegamberi sallallahu sallem, do të pin nga nbeturinet e banurët gjëhnimet, amë thonë. Kjo është e të mërshme. Do të Allah u përmenë se ushqimi i tyre është zëkumi, si kurse ka rësure më duhanë. E që ka është zëkumi? është një pemë në gjëhnem e hidhur, e hidhur, dhe fara dhe kukër di ka shumë të shumtuara. Shia e hidhur për dhe përmja e të meshme dhe shëntuar Muhammedi sallallahu sallam thot Se në qofë se një pik e këti zekume Shikaj jo një fare ti Po një pik e shtrydhur nga një fare këti zekume Bije në tokë Do të ua idhëtan banorve të tokës të gjithë thashimit të tjune Parëndon një pik zekume maran të tokë Nuk do të kja gjithë të ëmbël këtë botë mua Do të i thënë tërë këtë botë E për e mënda kër dikush këtë e ka ushqim më njëzë dhe mbrëmja Gjithashtu nga aja që Allah ka përmen Se është ushqim i tjune O suku maën hamima Allah o thotë se ata do të kërkun uj nga, nga, nga etja e modhe që i ka plan E qëfar do të ipet? O suku maën hamima Kën kuran? Allah o thotë do të ipet uj i valë Uj hamim është në ujë që është vluar në temperaturat në të klarta E kjo do tjetë pija tyre Gjithashtë të Allah ho thotë në Quran Se nga ushim i tyre është një ushim që quatë glislin E qka është glislin? Glislin si bazë disa verzionave të komenteve të djetarve është Do të të jashtë qitja e banurë të gjëhnemit afë do të nga ciklet e dënimit do të keni arsye të pakontrolluara dhe gjithashtu kjo do të jetë një lloj ushqimi i tyre i përdënuar. Pastaj gjithashtu është përmendur nga ushqimi i tyre dhe pija e tyre është do të thotë ajo ajo, ajo ajo ajo shkrivje e alkurave apo dha ai gjak që ju dalë e, e, e të merrat të tëra që janë përmendur në Kur'an realisht do të kthehen në ushqim dëtyrë. Gjitha këtu kënë i ri meditantë në rrëzër Apo dhe edhe se Këtu nuk janë produkt i mendis njerëzore Nuk janë këtu produkt i mendis njerëzore Por janë shpallje hynore Që ka shpallë Allahu Azogjeli Apo Dhe shëse Qëka oton këtë dëni mërë Allahu ta Qëka oton kjo që të njësë ka më dënu Së më nga me paramërnu Qëka ka mbuk të njerës Për të në këndënim Do të kupton të i se So i nënqmuj njerës Një të kësë i buët të mëkatët E so jënë nojët e Allah Njërit për shemë I duke të thjesht Po mirë dhe në regu lajt Të shë Slefar në mazë dhe shë ka me mbuk të A por na me lehëci e marën këtë punë Lëti duke të dikujtë Dikush orënan me vitë dhe së fatë Halo gjallësht ato. I duke të thjesht kë ose bën punë zeza, punë e jashtë normale, apo thjeshtia që na njerëz tekim për ballë mkotave, nuk është thjesht e Kallah as gjëra. Gja sa është krijuar, ai ne ka humbë të gjitha tëmirit dhe nai ka shpall tumsime për fmirën tonë. Andaj tek Allah nuk është e lehtë shkelja e msimëve të tij. Nuk është e lehtë tek Allah shkelja e msimëve të tij. Shikoj edhe sid, për shembull, me sa thjeshti njerëz lasin figurën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Apo me çfarë thjesësia po? Po çka ka Allah? Njërzit përshpërënd mendimin e ty na, po po çka ka kjo është e thjesht. Po me një thjessi ka sht mada, po ndërsa ka, Kallah o xhellona kërpunë madh. Andaj te Allah o xhellona shpun pun pun me të vërtetë që njeriu kur e, e përkthen në msimet e Allahut dhe shpallt Allah o xhellona është se veprimet e tij janë të, të, të mërshma. Përëndaj, normalisht, nga këndi njërzor, mund të duken të thjeshta, nga se njëriju nuk mundet i qasë një problemin nga gjithë anët e ti, e, e ti. i qasën nga anët që aje kuptën, mirë po i gjithdhish, mirë ndrysh e ka prezentuar. Andaj njëzut duke të thjesht, sëtë, do të qështja e mëkatëve, e krimeve, e, e, e shkeljeve të regullove, e parimeve, e mësimeve të Allah, e të bare, e këtë ala, ndërsa, shikëse si Këtë qështje të mëkateve Allahu e trajtonë në Kur'an Dhe kërështë të në këtë dënim Për çka, çka kanë bo E që qëtu puni kanë bo Shëpëndu të ka lojmanuar I kanë marë për tali mësimet e ti Apo I kanë marë për lojullzimet E të allahut azo gjellë Andaj shiko se që fari i ka Prit e ka lojt e vare këtë halë Për ndaj të shumë të janë të mësime Të shumë të janë ato për shkrimë Që zotë Mirë po, duha të thamë për fund Se I tëra i përshkrim që është bë për gjëhnemi Edhe i tëra i përshkrim që është bë për banorë të gjëhnemi Pa varësish detaleve të shumëta Që onë nuk u futa në to Por për gjithësish i prezentova Pa varësish gjithë atëve detaleve A po Qëli duhet të jetë që nërimion për balë të rëksaj Aja që Begambere sallallahu a.sallem E ka përmen me një rast duke ndetë me ashabët e ti Duke thënë se a ndëgjuat një krism Allahu a ka mundësuar me më ndëgju një krism interesanta Thë në qëfar është kjo krismë i dërguar i Allahu Thë është një shkëmb i cili ka fillu të rëkullisët në gjëhnem që 70 vite E tash e prej ku fundin e ti jem të Shkëmbi sa maj madh është apo Shpeci e ramesi është me madhe Se sa guraleci po, Ma shpejt bian Ma furishëm vien një shkëmb Sa so ma i madhe Se një guralec E para shkëmbi madhe Me gjithë shpeci në rëkullisjes Dhe furisë Se zbritjes 70 vite me e prejk fundin aptal. E në këtë fund kush janë Në këtë fund Në fund krejt Allahu thotë se janë In në lë munafiqin e fi dërki Asfële min e në nërë Ata që kanë qenë dy fytyrshë, hipokritan, apo munafikat janë në fund të kësaj. E këta janë këtë pjesëto, e këta kanë mëika këto derë, e këta do të rikën zvarr. Gjithatë ato që i ka përmend Allahu xhallahu ala duhet shumë se i gjenimit, si rrit të kuptojmë. Edhe kur kërkojmë mbrojtje këllah nga zjarri i xhenimit, mos jet një mbrojtje si një kërkim mbrojtje sipërfaqore, apo pa shpirt, pa përjetim. Po kur ne i kërkojmë mbrojtjen nga zjarri i xhenimit, dhe kërkon galloçët ta mbron nga ky vënë i tmerrshëm, letë mundohet ti pretos spaku për spaku, spaku për gjithsesi. Ktu serimi që i përmendëm do gjuftuar se çfarë begatia do të përjeton njeriu në momentin kur i thuhet se ky është zhvanjet, të shpëtu, të kenë rujt, të kenë kursim nga ky vran. Kjo është begatia më e madhe që dikush e përjeton, do thot në jetën e tij. Edhe pse kjo është në botën tjetër. Andaj Allah në ruajt nga zëjarë i gjëhnimit Dhe nga denimet E tilat e të, të mërshme Që do i përjetojnë njerë saktuar Në nuk edhim kush në ta Allahu i din Në nuk gudzojmë të themi se kjo është gjëhnem o sa e në gjëhnem Në themi kush bën keqë Shkan gjëhnem Kush më hanë shkan keqë Në flasim me vepra Në s'kim pun me individa Njerëzit, individet i gjykojnë Allahu a të gjallë Ne me në interesonë qëfar vepra dikon që dikush shkon në xhenem e na të ruajmë nga ajo e individat e caktuar Allahu është gjykatës i tyre dhe ai e di çfarë bën me ta Allah ju shpëlfit e ashtu se të vazhdojmë në takimin e ardhshëm zoti ruaj oh sallallahu ale muhammedu wa ala alihi wa sahbihi sallam besim të gjithë